الرحمن الرحيم المبحث الرابع سلورم بحث صفات روايه الحديثي اغتريقه در روایت د حدیث وبسنګي وي المراد به هذه مراد پا دی تسمیس رسدی ویل مراد بی العنوان بیان الكیفیت اللتی بیان د کیفیت ها غد یروی بی ها الحدیث چیغی سراد حدیث روایت کئی وَلَا دَابُ اللَّتی اوَا دَابْ هَغَا يَنْبَغِيَ التَّحَلِّي چې مناسب دي چې سړې دي پدې مزين وي خوښته دي په و ما يتعلق بذلك واغه چې دي سره تعلق لري وقد تقدم شيء من ذلك اوروان دي تیر شو سی صد دینه فلمباحثا فلمباحث سابقه فمباحث سابقو کی ویله که ما بکیا حس چې پاتې وي غیله وګونېสา حلی یجوز روایت الراوی من کتابی را لم یحفظ ما فیه دیو راوی روایت د د کتاب نہ بیانول یجذدی چه دل یادنی د دې څخه حکم دے ها حلی روایت الراوی من کتابه آیا جائز دی روایت دی او راوی ده کتاب نا چکل دل اذا لم یحفظ مادی را یاد نیچی پدی کی دی وی هادا امر اختلف فیه العلماء دا یو سال چې چی دی که اهل علم دا دی فن دا علماء اختلاف دی فمنهم من شد دا با دی شدت کلی دی فا او افراتی اختیار کلی و من هم من تساہلا او با دی نرمی کلی فا فرطو تی تفرید تا لاد و من هم من اعتدال فتا وسطو او با اعتدال اختیار کلی بین افراتی و تفرید نو آغای درمیان روی درمیان لاری پسی روان شوی ارجی متشددون دی چه سختی کوي فقالوا لا حجته نشتا حجته الا فيما رواه الراوي من حفظه بلاغه الراوي د خپل حفظ نه وای و دې دی روایت شوه د امام مالک د امام ابو حنیفه دابی بکر بن سویدالانی الشافعی ورحمههم اللهنا ده وی روایت بدخولی حافظین وی واما المتساهلون سوچی نرمی کئی فا قوم یو قوم ده رواؤ من نسخ غیر مقابلت بی وصولها ویو قوم فا نرمی کریم چې د څنڅو نسخه روایت کړي او دا غا نوښی د خپل کتابونو سره نه ملاوي پدې کې حضرات کی ابن لهی عمده رحمت الله تعالی علیه ابن لوهعا او دا اهل علم لیکي چې دا ضعیف راوی دی د دې باره کې وګد اختلاف دی هغه بیا ګور کتابونو د اسماء رجال کې سره وګوري جه أهل علم ده دبارك سوئي وعمل معتدلون ارشي تدال والذي متوسط خلق دي وهم الجمهور ده جمهور دي فقالوا دي وإذا قام الراوي في التحمل کله چې فراویکې د حدیث د حاصلولو دا شابه ک شرط نوې راقام راوی فی تحمل راپور ته شراوی په پورته کول د حدیث کې والمقابله اپ المقابله کې بما تقدمه من الشروط هغه چې مخکې کوم شروط دراوی ذکر شول اجازه ته روایت من کتاب دکه شروط دي نو د کتاب نو ورته روایتم جيش دي وين غاب عنو الكتاب اگر کتاب تي غائب دي نشته اذا كان الغالب على الظن سلامته کله چې غالب وي په ګمران سلامتي عادت من التغيير والتبديل چې دي کې چې تغيير نه دراغره لا سيما ان كان مما لا يخفى عليه التغيير غالب خاص کر کر دید آغا چانے جن پوٹی گی پاغ تغییر و تبدیل غالبا ندغو دا لما داغوی حکم و روایت دوریر اللذی لا احفظ ما سمعہو نابینا دے رون دے ادد دی پلو راگا حافظ ہے میرا جسی یاد کریو ادد دا, دا, دا روایت سا حکم دی وإذا استعان الضرير كلى چه مدد حاصل کیडून الذي غلا يحفظ ما ندي سمعه چه ته یاد لري غچ اوريدي بي ثقتن فيوش كسر په كتابت الحديث کي الذي سمعه غچ دا اوريدي و زوبته یاد على الكتاب دارنګي محافظه په كتاب تغيير وختته وح, انند القرااعتې عليه او احتیيات کوي په وخت د لوکې په د بهسو یغلی لازون نه غاالوي پهګمان د د سلامتیاې د تغیر <تصفح> نه نو صحت روایته د اکثر د درایت د اکثرو لما او په صیدي کونو کل لا حفو. او دګي کیږي کی پشان شان دا غلي کی چې هغه مې له سشي ورته یاد لی خدابل پوینا باندې او دبل په اعتماد دی روان دي نود باجو علما دیتا صحیح وي او د غشان خبره ده بس ته